Iker noazkoz eta Josemaria girre ditugu gaur hemen estudiotan gurekin, arratxaldeon bi, oi? Bai, arratxaldeon. Bueno, zua biziz izan altzarete inoiz, bakarrik. Eh, bakarrik, bakarrik, bai. Bakarrik, bai. Beste inorgabe. Bai, bai, bai. Baina <risa> <d> bora <risa> luzez espaino zeila bente, orte bente, bai, bai. A, tarte laburrak orduan. Bai, tarte laburretan bai. Iker? En beste ain diren tartetan ez? Eta koiek luzegiak, gira. Bueno, badaude hor, kontuan hartu beharreko datuak eta bat egiten den irakurketa. Gero eta bakarri bizidan jente gehiago, izan orduan eta herrialde garatuagoa. Zerri du bizan zezu, hausnarketa ba, hori? Nik hori? Hori. Hori, hori fenomeno guztiz normala dala, eta da, bere logika badaukala. Azkenean, nik uste eh, historikoki prozeso bat <sumkal>: egon dala, eta lehenago bizikin jan, famili polinuklear edo nukleo askotako familietan. Bazergatik, unitate ekonomikoa unitate familia errazadako baita ere eta unitate ekonomiko horrek zituen e, erantzunkizun batzuek hau da, e, gurasoak aitona jauna mandreak eh seme alabak, ilobak eta abar, ezta? Udun, hori guztia san famili bat hondasun guztia danak bateratuta zeuden eta bertako baliabideak eta ba familiarenak ziren, ezta? Orduan hortik aparte norberak etzeukan bere sarrera propiorik, eta abar, eh? Orduan ba boltsa bat edo baliabide batzuek haman komunean, eta horietanak familia tipo horri, familiera hori hori lotuta zeuden, eta horri atxikiak zeuden, ez da? Gaukounean alderantziz gertatzen da? Gaukounean ze gertatzen da? Ba, bakuitza, persona bakuitza bilatzen duela, bede baliabideak egiteko modua, hori bentsat helburu bezala, hori hartzen du, ez da, beti lortzen, baina bai gizonezko izan. baina bai gizonezko izan, edo bai emakumezko izan, bakuit nahi du, bere lanbidea eukitzea bere zarrerak eukitzea, bere baliabideak eukitzea eta bak. Eta gero fenomeno bat horrekin batera etorri dena izan da ba, iruaren adinekoek gaurko baita ere zarrera batzuek zoritxerrez, ez hainbestekoa baina zarrera batzuek e, badituz dela, ez da? Eta horrek ere autonomia importante bat ematen du lehenauko aito naamona edo aitejauna mandrekin e, konbaratuta, ez da? Horrek esan nahi du, horrekin bakoitzak nahi duela nola bait, bere independentzi eta autonomia hori zain du eta gorde. Eta horrek bere kinekarri du, ba, gauk honean beste erabateko familia batzuetan bizi garela. Eta lehenko familia, ba, eraman ezina edo jasan ezina zina ingo litzaiguk egainak gaurko bituretan seguru asko, modu asko eta meitzat. E, gure gandiko zorubile, hemen bertan ez da, Euskal Autonomia Erkidegoan ere, Eunda berroita bos milia famili dirana persona bakarrekoak, eh? beraz ez gira urrutiko gozabatek nahi, eh? hemen bertan fenomen hori gertatzen ari da. eta gaina azkeneko bosturtetan berroita bos milia gehiago ditugu, eh, orain bosturte baino, eh? mota hortako eh, familiak.